Oamenii pe ar fi îngrijorați că nu suntem încă la o <laughs> și apoi la drept vorbind. chiar ochia ta nouă și haina mai de sărbătoare, nu se deosebesc prea mult de cele obișnuite. Mm. Nu? <laughs> ei, dacă am avea și noi <sighs> vezi minte din stofă scumpă, cu nasturi lucitor și fireturi care par de aur, mm. cum au vecinii noștri. Atunci, ar mai merge. D dacă spui tu, să ne schimbăm minte. Atunci, să-i dăm zor și să pornim așa. Bună ziua, Ibrahime! Bună ziua, bună ziua! Am venit să te felicităm să urăm am. sănătate, voie bună și înțelegere de plină Ficii tale Fatma, care mi-a fost elevă, ca și soțul ei de Bine, bine, bine. N-aveți decât să-i urați. Păi, da, unde e Fatma? Păi nu aveți decât să o căutați. Eu mă duc ca am treabă cu invitații. Da. Cum, nevastă, ce-o Știu și eu ce să zic. Hai, hai să o căutăm pe Fatma, nu? Da. Fatma! Fatma! <sus> domnule învățător, m-ați chemat? Da, fetița mea, te-am chemat să-ți urăm multă, multă fericire <sus> Vă mulțumesc, domnule învățător Îmi pare foarte bine că ați venit <sus> Nu se putea să lipsim de la un asemenea eveniment nu? Vă rog, vă rog să poftiți, să poftiți la ospăți Tăticule, da, da. uite-l pe învățătorul meu da, L-am văzut, l-am văzut a trebuit să-l așezăm în capul mesei, doar nu a fost ca un părinte Ce părinte? Cum părinte? Nu, nu, nu. să stea mai deoparte Da bine, taticule. Las că știu eu ce fac Domnule Nastraten, ia te rog loc la masă, uite Uite acolo, lângă ușă. Tăticule, dar acolo vine fumul de la bucătării. Cu atât mai bine. O să-i facă da, poftă e, de mâncare. Domnule învățător, unde plecați? V-a supărat? Da, nu, nu, nu, cât -și de puțin, fetița mea. Ne pezim numai până acasă da. că am uitat ceva și ne întoarcem numai decât. Haide, haide, nevastă. Ah, hai Nu-mi hai nu te mergem bărbate. De, o să vezi. Hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai. Să mergem, bărbatul. La vecinul nostru. Și ce să facem acolo? Ei, hai să vezi un dată. Hai, hai. Uite, uite că am ajuns. Bună ziua, vecine. E, bună ziua, domnule Nastratin Cu ce vând pe la mine? Am avea o mare rugăminte Să ne împrumuți mie și nevestimele mele Două vest minte din stofă fină Cu nasturi lucitori și fireturi Care par de aur e, Nu mai până mâine, pe Bine, cine. dacă e numai atât, poftim Deschide dulapul și adejește ce vă place mai mult V-am întâlnit, V-am întâlnit Aaaa eu aș zice să îmbrăcăm aceste două haine. Nu, nu, nu, nu, nu, nu. Mai bine, mai bine are, pe celelalte, are, are. sunt mai lungi. Aha. Au și au și guler de plană, oh, Și nasturi brână. lucitor și bireturi oh, de aur, iar stofa albastră <fie> e de cea mai bună calitate. E bine, Așa. bine, bine, fie cu sfânt Hai, ia să ne privim în oglinda. Mai, mai, mai, mai. Dar mai arătăm. Mulțumim, mulțumim. Vecine. Mâine dimineață să-ți aducem hainele înapoi nu e nicio grea Ei, nu, nu, nu, mulțumim, Unde ați dispărut, domnule Nastratin? Am avut tine treabă până acasă ce frumos e gulerul dumneavoastră de blană, domnule e, Da, e drăguț, e drăguț Și stofa, și stofa e minunată Da, de e a adus de peste hotare. Și fireturile, ia te uită, ia te uită și nastul. Sunt de aur, nu? De aur? Da, de aur curat. Nu poftiți, e. poftiți la ospăți. Da, dar da, să trecem colo în fund, în dăușa. Vai de mine, vai de mine. Cum o să ședeți acolo, domnule Nastratin? Vine fumul de la bucătărie, da, Dar și nimic o să ne facă poftă de mâncare. Nu, nu, nu, nu se poate, nu se poate. Mm. Nu admit în ruptul capului. Faceți loc, faceți loc în capul mesei. Domnul Nastratin să treacă în frunte. Așa, așa Dumnealui a fost ca un părinte al fatmei Așa, așa Aduceți bucate Gustați Gustați, vă rog, din acest kebab Care se topește în gură, domnul E foarte bun Hai, guler de blană Înfruptă-te, cățieți la adus. l-a adus Să fie pilaf Să fie pilaf pentru oaspătere nostru în din Vă rog Vă rog să luați o linguriță de pilaf special pregătit pentru dumneavoastră <hie> Dacă ți-e atât de mult, mă rog Hai, hai, nasturi de aur, mâncați și pilaful domnului Ibrahim <hie> Pentru că special pentru voi a fost pregătit <hie> a? Da. A? A? Dar dumneavoastră, dumneavoastră, estimată soția prietenului nostru Nastratin De ce nu vă serviți din această minunată halva? Am să mă servesc cu plăcere. Hai, hai, scumpă stofă adusă de peste hotare, din care ai păcută o nevestii. Mănâncă o asta, minunată! <gri> Acum, pe mine, pe mine să mă iertați Trebuie să mă ocup și de cuscri. I-am lăsat deoparte. Nu, nu, nu, nu, nu, Ibrahim. Nu, mai stai, la stai la mai la stai, la mai la stai, mai stai. Ai uitat să o spătești pe cineva. Nu, de mine! Pe cine? Fireturile de aur. Cu Cum, uh, fireturile? Da? Te chiar, chiar că voiam să vă întreb.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 de cum? mult râvnește Ali Bogătașul să punem mâna pe ea Și unde să ne ducem? Ei, eu îmi vedea noi pe urmă Mă duc la Ali să-i o vând M-a întrebat de câteva ori chiar Cât cer pe ea mm. Îi place că o vede soarele de cum răsare și până asfințește Sunt sigur că am să capă 2000 de galben cel puțin Bani buni <coughs> Cu banii ăștia îmi vindec sigur tusea Bine, bine, vorbat. Dacă spui tu, vinde-o, duc.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 am venit să te rog să-mi cumperi casa da. Știu că-ți place și ai vrea să te muți în ea da, Cum ce, vrei să-ți E borde. Nu-ți cine știe ce pe ea ei, Cât ai vrea pe casă? Ei, aș avea nevoie de bani. ăștia să-mi pot îngriji sănătatea ha. Și să-mi pot face și eu rost de o locuință unde să mă mut cu nevasta Să zicem, 2000 de galbe, oh! Păi, cu banii pe Pot cumpăra tot ora Nu, nu, nu, nu trebuie. Dar mie îmi trebuie bani să mă îngrijești sănătatea. Cât-ai vrea să-mi dai? ce? Păi, știu eu. Ce să mai vorbim? Dacă cere atâta. Hai, hai, spune un preț. Poate totuși cădem la învoială. Nu, nu, nu, nu, nu, lasă. N-am bani. Nu, nu. Dacă nu ai atunci. Păi, Atunci mai duc du nu, nu, stai, nu pleca, stai Uite, îți dau 200 de galben. Cât? 200 de galben. nici o le scai mai mult mm, Bine mm. Bine Fie mm. și 200 ah. Cu o singură condiție O condiție? Mm -hmm. Care condiție? Să bat și eu un cui în peretele casei Și să mă servesc de el mm -hmm. când vreau și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 Ce zici, Ce zici nevastă de guzul lui Nostratin? Să bat un cui în casa noastră! Ha! OK ce plăcere, n-are decât să bate. Vrei să te ajut și eu, domnule Nastratil? Nu, nu, nu, nu lasă-ne, lasă vasă Că l-ajut eu, Uiti în scara Mulțumesc, mulțumesc Nu mai e nevoie, că am terminat Da, Ei, da. Ac Acum pot să plec Mai da? popsește pe la noi, domnule Nastratil N-aveți nicio grijă da. Așa cum scrie în actul nostru de vânzare Cumpărare, am să vin la cui.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 Cinstite, Ali. Bună ziua, Ali! ziua, noastră, tine! Ei, cum te simți în casa pe care ți-am vândut-o? Bine, bineșor! Bravo, bine! Ei, bravo, bravo, mă bucur că îți place. Ai încăperi luminoase în care îți poți primi musafiri. Dar chiar așa, cum mi-e plină casa de Muzafinii. Da? Au venit mulți prieteni, încât n-am timp să stăm de vorbă. Păi, dar nici nu e nevoie. Ce crezi că am venit în vizită, dar... că mi s-a făcut dor de dumneata Nu! nu. Păi, atunci, la cine ai venit? Cum la cine? La cuiul eu? Ce Vreau v -a -a? să atârn niște pastramă de oaie în cui Pastramă de oaie în salonul meu Care e plin de musafiri? Păi, ce am eu cu musafiri dumneavoastră? să ședeți în fotoli și vă beți cafelele da. Iar eu scot ce pastrama din paporniță Și o atârn în cui, nu? Am o pastramă, o grozăvie Miroase usturoi, cali de o E Stai, stai, stai, frate, stai Unde duci? La cuiță, am spus doar, nu? Să atârn pastrama în cui, nu? Bună ziua, bună ziua, îi merge, bună ce vrea domnul tine? Păi, tu nu știi cuiu. Ce cui? Asta aduc aminte. Ce treabă aveți cu cuiul, domnule Nastratin? Vă spun, vă spun, cinstită doamnă, Ia. dar mai întâi să scot pastrama din paporniță. O, faină bucată! Mai ce miros de usturoi. sturoi! îngrozitor cu pastrama, Salmon? Ce să faci, domnule Nastratin, cu pastrama asta rău mirositoare? Foarte încolo, în cui! Cui? Deasupra capului meu? De no. ce da. să fac? Dacă v-ați așeza tocmai sub cuiul ăsta care e al meu? Hai, dați-vă la o bacă! Dacă știam una casa, nici nu călcam pragul acestei case. Vei chiar vai, draga! și eu. Și da, foarte plec bine plec că pleacă. Plec și eu. Da, și eu. Păi, nu te să plec. Da, s a vai. Mine, uite, ai văzut, au plecat cu toții! Da, da, da, da. Oh, au plecat toți musafirii, na. Da. Uh, ca de atâția bani cheltuiți cu cafele și prăjiturile da, pregătite. Așa! Am da. să stea foarte bine pastrama. Domnule Nastratin, dumneata cu pastrama dumitale... Da, de ce te supări, domnule Ale? Așa, auz, auz, auz, da. de ce mă supări? Păi din cauza dumitale au plecat toți musafirii. Da, eu n-am nicio vină. Atunci când v-am vândut casa pentru 200 de galben, n-ați fost mie. Da. Când și cum vreau o, Așa că... Fii rar cuiu blestemat să fii Acum fi. eu vă las că mai am și alte treburi Bună, da. ziua. bună, bună ziua. ziua Bună ziua, bună ziua Bună ziua Bărbate, bărbate trezește-te da, Ce Ce, ce, ce s-a întâmplat nevastă? n da n-auzi Bate cineva la poartă um, Da, așa e, bate cineva da. Cu eu fi trezint prin minte Să vin aici tocmai la miezul noapte De din jos și vezi cine e oh. oh. oh. Hei! Cine poate acolo? Eu ce poftii, mă rog. La ora asta oamenii dorm, iar dumneavoastră ai pornit asta. E adevărat, la ora asta oamenii dorm și eu am dormit până acum. Păi atunci, întoarce-te și dormi mai departe. Păi, nu, nu, nu se poate că am avut un vis îngrozitor. Ce vis? Păi am visat că mi-a scos cineva cuiul meu din peretele casei casă, și că mi-a luat și pastrama. Păi, e serio, serios, cine o să scoată cui din perete? E, de... Se privește pastrama, ea e tot acolo și a umplut toată casa cu miros. Ei de, eu știu ce să zic nu. Da, Cum adică te îndoiești de sponsele mele? N-aș putea spune că mă îndoiesc Dar oricum parcă e mai bine să văd cu propriile mei ochi dacă e adevărat ce spui ce ai ce, ce, ce vrea să faci? Păi ce să, să intru și să văd Dacă cuiu și pastrama sunt la locul lor Păi la ora asta? Păi dacă am visat urât ce pot să fac? N-am liniște până când nu mă încredințez că nu Și-apoi actul de vânzare da. îmi dă dreptul să vin la orice oră. P pleacă de aici că nu-l deschid. Hai, dacă nu-mi deschizi, o să ciocănesc în poartă până mâine dimineață. Mai n-ai decât. Ia. Ia, Ia, Iauzi, e Da, e nasratin. A venit să vadă dacă cuiu și pasrava sunt la locul lor. Dar ce-i nebun? nu e nebun, are act scrisă, poate să vină când vrea să-și vadă cuiu. Ah, cuiu ăsta o să ne bage în mormânt. Orce ar fi noi deschidem. Eu, cine face? Cine facem, na ceriu? Oh, zic săi deschidem. Cine facem, spune-mi, cine să? Nu, noi deschidem. Ei, dacă nu deschizi tu, mă duc eu să deschid. Nou, trezește-te toată mama. Eu, ce facem? Cine face? Perfect, naști. Eu naștevruț să mă stânjenesc, dar am avut un vis. Da, lui. da, știu, știu, poftim Uită-te, e era locul lui și nici de păstrămă nu s-a atins nimeni. E de ca da. așa. Da. E. Da. Bine că totul n-a fost decât un vis, dar un vis îngrozitor. Vis îngrozitor e cuiu ăsta, autonomitariu. Ce zici? așa e? Minunată zi! Dragalii, ai avut o idee cum nu se poate mai bună să venim aici în locurile astea atât de frumoase. Păi da, sigur nevastă, totul e frumos în uh jur. -huh. Păsărelele ciripesc, izvoarele cântă, iei corile. Da, da, Da, ia, ia. da ce? Lășeți. Parcă te strigă cineva Nu, no, nu, no, no, dragă neva, să-ți s-a părut. E, da, <gări> e da, așa că nu m-am înșelat E, da, pe... De în care face semne. Da. Oh. Se apropie de noi. Bună ziua! Bună ziua cinstite fețe! Bună ziua, domnule noastră! Ziua. De ce zici de ziua asta minunată? Într-adevăr de mult n-am avut o asemenea zi luminoasă asta și plăcută de toamne. Să auzi da. cum ciripești păsărelele, cum și poteschi zboarele. Da. E minunată să stai A, să le asculti. Chiar așa, chiar așa. E, da. Dar cum se face că ai pornit la plimbare fără soția dumneavoastră? Păi nevasta e la masă și ah. apoi eu n-am pornit la plimbare Nu? nu. Păi, păi să-mi dați cheia de la casă ce să fac? Să-mi dați cheia, v-am spus că avem musafir la masă Și vreau să-i ospătez cu pastramă de oaie cea care atârmă pe cuiu meu din casa dumitale Păi cum, pentru asta ai venit? Da Să-mi strigi mie plăcerea? Uai, da de unde? Nici nu m-am gândit la plăcerea dumitale Eu vreau să-mi ospătez musafiri Hai, dați-mi cheia, dați-mi cheia Ce faci? face? Cheia, cheia, casă hai cum? Să-ți dau cheia? Da. Să te lași singur în casă? De, mă rog, dacă nu vreți să-mi dați cheia, n decât să veniți amândoi cu mine Um Și plimbarea, da. păsărelele, izvoarele Le găsiți, oh. le găsiți când vă-ntoarceți oh. Mai ai oh. cu cuiu, dumii oh. Știi ceva? Îți vând casa înapoi Eu? o Adevărat? Da. Vreți să vindeți casa? Da, și ți-o dau ieftin Două de galbeni A, pe cu banii ăștia cumpăr întreg orașul Da, mă rog, dumneavoastră cât Nu Știu, eu să zicem 50 de galbeni Cât? Cât ați auzit? 50 de galbeni Nici o ne mai mult Și asta până nu iau altă hotărâre bine, dar nu te gândești ce E o gramadă de bani? Dar mă gândesc că mă așteaptă muzaferii să eu spătesc cu pastrama de oaie Dați-mi cheia, ori veniți cu mine Să-o las cu mine de galben. 50? Cu 500. 50. Cu două Hai să mergem odată că mă să musafirii. Eu, nu, nu. Iau eu acum pastrama, dar la noapte atârn alta în cui, eu. în cuiul meu ah, din salonul dumneavoastră. Cum vrei să atârni altă pastrama? Pentru păi, că v-am spus la noapte! Ah. Ah. Ali, bărbate, Ali, dă eu cu 50 de galben să scăpăm odată de pe leaua asta! Uh. du Nastratin și-a regăpătat și sănătatea și casa pe care i-o vânduse lui Ali Bogătașul. Nastratin, împreună cu soția lui, s-au mutat bucuroși înapoi în vechea lor locuință. Și, într-o zi, pe când trebălau în curte, au auzit pe ulițe o mare gălăgie. Mă marele mă E oaspetele orașului. Trebuie să-i ducem procoane. Da, da, trebuie să-i ducem. Așa, am dat ordinea. Ada al noastră. Da, Nevestă.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 A, ia stai, ce-ar fi să-i duc niște fructe din grădină? Niște bostan, dulci ca și galben ca aură he? Ce tu-l vorbești, năzbâti? He? Cum he? o să car dita mai bostanii la palac? Păi de-acum Ai vrei să te zvârlenicile pe scări afară? De atunci ce să-i dau? Nu știu eu ce să-i Eh, Uite, dacă tot e vorba să dai fructe Așa. Lege câteva smochine frumoase și tu ele Smochine, păi smochine nezămici asta, cum mă sunt da, dar sunt gustoase și parfumate Și apoi dacă ți primește ca plocon doar niște sărmane fructe Tot una dacă sunt bostani sau smochine Bine vorbi și neva hmm? de decât să asut cărând în spinare câțiva bostani Am să-i culeg din grădină în câteva smochine frumoase hmm? Le învelesc într-o foaie de argint strălucitoare Și mă înfățișez cu pachetul înaintea marlui nostru viziră Luminăția ta, afară este nastrat în hoja. Vrea să vină înaintea luminățiii tale cu un blocon. Da, bine, bine. Să intre. Să trăiești, luminăția ta, când e unui umil muritor să pună la picioarele luminății tale o măruntă mărturie a respectului ce-ți poartă. Da. Ce ai acolo? Văd că strălucești. Ia, ia, ia de repede ploconul, coace. Coftim, coftim, mi le-a iei. Da, de ce? Ce? Ce? ce asta ce? Ce ai a adus? Zmochine? Să-i da. joc de mine și le-ai mai și învelit în folioială strălucitoare, făcându-l să creadă că e un plocon de prete. Mi le-a iei, mi le-a iei, mi le-a iei, Aici, da, luminația ta a, Pentru că nemernicul acesta a cutezat să-și bată joc de mine da? Să-l ciocânești în cap cu smochinile astea Până or să iasă cu cuie cât smochina Am înțeles, luminația Nu mai decât mă pun pe treabă A ce mă așteaptă? N Ai în genunchi cu mâinile la spate Unde ești, nevastă, se Așa, mădești. așa, lasă capul în jos așa. Una! A. Da, Mai tare, mai tare! Da, luminația ta, mai tare, mai tare! Lasă capul în jos n Trei! Patru! Cinci! Ce, ce, ce, ce, ce asta? Aga se omoară lovindu-te prin puteri cu smochinele în cap, iar tu râzi de călăsului. Râd, râd, luminația ta, drept ai spus, râd. Ai putea să-mi spui și mie de ce râzi? Socot, luminația ta, că tare bine am făcut că mi-am ascultat nevasta i m-a să vă aduc smochine Eu am vrut să vă aduc bostane ah! Și mă gândesc ce s-ar fi ales de capul meu Dacă în loc de smochine m-ați fi ciocănit cu bostane <laughs>